З бойовими палицями в кількості трьохсот. Вони мали нести звитяжні прапори. Далі 30 молодців германської крови, які трубили бувоїві роги і сурми А вже потім на золотій колісниці, запряженій чотирма білими кіньми Мав їхати вірний син німецького народу і його великий фірер Рятівник світу від комунізму, захисник чистоти арійської раси Друг робітників і приятель селян, геніальний провідник нордичних народів Видатний стратегій, найбільший полководець усіх часів і народів Гроза більшовиків і надія цивілізації Великий імператор Третього Райху Адольф Гітлер Раб Фолькс-Дойчі з Бердичева мав тримати над його головою вінок З дубового позолоченого листя За колісницею Адольфа Гітлера мали йти вожді нації антисталінської коаліції Дуча Мусоліні, адмірал Хорті, маршал Антонеску Керівники Хорватії, Іспанії, України, Фінляндії, Словаччини, Болгарії А також імператор Японії Полонених із ганьбою мали відвезти в тюрму, де на них чекав суд народів, а вожді мали повільно зійти на трибуну Мавзолея, сатанинської піраміди, де свого часу лежала мумія першого більшовицького фараона Ульянова. На трибуні вожді мали приймати дефіляду військ країн-переможниць. Першими рушили б чотири квадрати німців – есесмани, верхмахт, лютвахве і військові моряки. А другими? За право йти другими змагались румуни, мадяри, італійці і фіни. Сварка йшла не на жарт, аж поки фірер не скипів і не постановив. Другим піде український батальйон, адже вони першими війшли в Москву. Їхня команда взяла у полон Сталіна, і вони, українці, свого часу найбільше потерпіли від російського більшовизму. Тому українські солдати, а далі вже за мірою внеску в затяжний хрестовий похід проти більшовизму. Під час параду мали салютувати гармати, цвісти прапори, блищати зброї, дзвонити дзвони в церквах, літати голуби, мали плакати від радости визволені Москвини, а надвечір фейерверки, масові народні гуляння. Учасників дефіляди було вишиковано на Красній площі за дві години до початку дійства. Все було зроблено, аби, як здавалося режисерам цього спектаклю, не було жодних недоладностей у відпрацьованому до одурінні сценарії. Перший збій дала погода. Золотого арійського сонця на блакитному небі, як учив талановитий фантаст Геббельс, не було. Натомість безперервно йшов мерзенний холодний дощ у переміщі з мокрим снігом. Після першої години стояння війська, невиспані й голодні, почали зміняти зовнішній вигляд. У есесівці взів'яли хвацько вигнуті качку і картузи. Білі нитяні рукавиці німецьких моряків стали брудно-сірими. Дуже смішним стало півняче пір'я на капелюхах італійських берсальєрів. Хорунжий українського війська Дмитро Левицький, який стояв у першій шерезі українського батальйону, аж тепер зрозумів, яким комічним змістом може бути наповнений вислів «мокрий когут». Добре нашкодила погода мадярам. Вони справили собі кавалерійські високі лайкові золотаві чоботи. Отож, коли вони намокли, то набули кольору відомої речовини, яка вважається ознакою доброго здоров'я, коли має оформлений вигляд і барву опалого листя. Про запах тут не будемо. У румунів сталася інша біда. Напередодні їм було видано новенькі, необношені, якісь зеленуваті парадні шинелі. З фарбою щось там сталося непередбачуване. Словом, вона виявилась неводостійкою, і невдовзі румунський батальйон уже стояв по кісточки у зеленій воді. Коли пішла друга година цього дефілядства, почались непомітні порухи по квадратах. Італійці почали переступати з ноги на ногу. Румуни, закинувши свою переможну румунську зброю – англійські гвиндівки часів Першої світової війни – за спини хухкали в кулаки. Іспанці з голубого корпусу, одурілі від холоду, почали робити якісь фізичні вправи і геть порушили шикування. Мадярам дощ змив помаду з вусів, що геть обвисли, і вони замість бравих гусарів стали схожими на піхотних окопних словаків, яких терпіти не могли. Словаки, котрі стояли поряд, мадярів ненавиділи ще більше, ніж німців, тому відмовились від гарячого вина, яке мадяри підігрівали на невеликому вогнищі, розкладеному всередині парадного квадрата, а пили свою сливовицю. Німці, як істинні арійці, мовчки терпіли голод, холод і в тому, але після малопомітних підозрілих рухів у квадрата,